Андрій Курков Сірі бджоли: Роман. Український переклад Катерин Ісаєнко читає народний артист України Богдан Бенюк. Біля одинадцятої ранку пастці на мобільник смс прийшла.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 Хвилин, мабуть, п'ять минуло, перш ніж упевнився Сергійович, що до них пошта їде. Та не просто пошта, а вантажівка, кузов-фургон, якої у жовто-синій колір українського прапора розфарбований. Якось навіть дивно було бачити машину тут та ще й таку, що їде до них з боку днр -а. Спочатку дивно, а потім ледь радісно, ніби вона мир везла замість пошти. Але хіба мир такою машиною привезеш? Ось танком привезти можна. А що як там посилки тим, кого вже і серед живих нема? – спитав голос Пашка. «Назад відправимо!» Сергійович знизав плечима, здивувавшись, що його ворог-приятель таких простих правил поштових не знає. «Одразу відправимо?» Чи спочатку? «Перевіримо!» – повернувся до нього Пашка. «Не знаю!» – мотнув головою Сергійович. «Скажуть, мабуть, ось уже і напис над кабіною прочитати можна. Укрпошта!» Сергійович так і припав поглядом до цього напису. Здивування радісно його охопило, ніби під гіпноз він ненаумисне попав. Машина зупинилася поряд із тими, хто зустрічав її. У кабіні два чоловіки, обличчя перелякані, водій дверцята відкрив. «Мала Староградівка?» – спитав. Аркуш паперу у руці стискаючи. «Ага», – Пашка кивнув. Обидва мужички з кабіни вилізли. Усі четверо до задніх дверей кузова підійшли, бжикнув штир залізний, підняв його за приварене вухо водій і з круглої дірки витягнув. Праву стулку відкрив, всередині мішки жовті, водонепроникні, підтягнув водій до себе ближній мішок, схопив бирку рукою. «О, цей ваш!» – на мішок кивнув. Потім потягнувся до наступного мішка, теж до краю кузова підтягнув, а це й далі, у світле, сказав. «Що, один лише?» Незадоволено здивувався Пашка. «А посилки де?» «Ні, посилки ми не зберігали, назад відсилали, тут лише письмова кореспонденція, яка не псується, ось розпишіться». Підсунув він папірці Пашці. «Там де галочка і прізвище своє, вкажіть». Розписався Пашка, а напарник подіння розгорнув мапу, став дорогу до світлого на ній роздивлятися. «Ви ось, ось так от прямо їдьте», – сказав йому Сергійович. Потім у кінці вулиці і і перед підірваною церквою отак знову праворуч і прямо. Провели Пашка і Сергійович вантажівку поштову поглядами, доки не зникла вона з виду. Пашка мішок з поштою підняв. Видно було, що розчарований він, чи то його малою вагою, чи то тим, що посилок не привезли. «Пішли, – видихнув він, – у мене вдома розсортуємо». Сергійович тупцяв черевиками-слідами коліс поштової вантажівки ішов, мабуть, на метр-півтора від Пашки, відставши. Ішов – і думав, що ось уже друга машина їх селом у цьому році проїхала. Аудіокнижка. Мішок Пашка розв'язував особисто. Точніше, намагався розв'язати чіпкими пальцями, а вузол мертвим виявився – Разовим, ти такий не розв'яжеш, це Сергій Війч одразу зрозумів. Зрештою Пашка теж зрозумів марність своїх зусиль, узяв ножа і відрізав увесь вузол з биркою до чортової матері. Після цього з виглядом досить задоволеним висипав на стіл в міст мішка. Сортував листи Пашка власноруч. І росли тепер поряд із великою горою листів дві маленькі – Леніна і Шевченка. Два листи він окремо поклав там, на адресі провулок Мічурі назначився. Стояв Сергійович поряд, дивився, як Пашка уважно до кожного конверту прицінюється, ніби намагаючись обличчя адресатів пригадати – думав, що і самому було приємно до процесу сортування долучитися. О, заумер раптом Пашка. До гостя свого обернувся. Ти подивися, що у мене є, сказав він поглядом на листа у руці. Хочеш листа отримати? Танцюй. Сергійовича ніби водою холодною облили. «Ну, ти танцюватимеш ще ні!» Хазяїн дому почав сердитися, але сердився він легко, не по-справжньому, а як дорослі на дітей сердяться. Сергійович вуста скривив, дурним себе відчув, та так по-дурному і підскочив кілька разів, руки в боки розводячи, ніби під нечутну гармошку станцював». «Тримай, тримай!» – Пашка залибився, від чого нижня частина його обличчя округлилася. Сергійович, щоб показати свою байдужість до листів, опустив конверт собі, адресований, на край столу. І далі узявся за руками Пашки спостерігати. Стоси сортованих листів росли приблизно однаково, адже і вулиці у селі схожої довжини були. Ще один лист упав до тих, що у провулок Мічуріна треба було доставити. Колишній великий стос листів дрібнів, два сусідніх піднімалися. О. зупинився Пашка і знову грейливо на гостя подивився. «Ха! Доведеться тобі ще раз танцювати!» «Що, знову?» – незадоволено буркнув Сергійович. Зітхнув, підскочив і знову кілька разів. Узяв простягнутий конверт і тут же ще один від Пашки отримав. «Тримай, це бонус також тобі!» Засунув Сергійович усі три свої листи до кишені куртки. «Ну що, роботу треба замочити», – запропонував Пашка. Випили вони по чарці самогону, зажували салом з хлібом, і попрощався Сергійович, пішов несучи із собою цілий пакет листів, що жителям вулиці Леніна прийшли. Уже вдома вугілля до буржуйки підкинувши, Сергійович на свій стіл листи висипав, узявся він їх за номерами будинків розкладати, і тут уже йому довелося довкола столу ходити. Будинків вже на вулиці багато, більше восьмидесяти. Утомився Сергійович швидко вже і весь стіл конвертами накрив, а для деяких будинків місця не вистачило. Поклав він кілька листів і на стілець поряд, і на другий стілець. Багато сил у нього пішло на сортування, більше сил, ніж часу. Але потім, коли... Став він правильно у стосі складати, спочатку останні хати, що біля церкви, а потім по черзі у бік зменшення, з'явилося у душі відчуття гордості і задоволення. Зрозумів він, що саме так справжні поштарі і роблять, коли з області чи району мішки отримані розгрібають. Будильник без п'яти хвилин п'яту показував, Підкрутив його Сергійович, на боржуйку каструлю поставив, вирішив гречки зварити. Музики йому раптом захотілося. Пригадав, з кривою посмішкою на обличчі, як девакувати сьогодні пасті підстрибував, щоб той йому листи віддав, зразу і про листиці згадав. Витягнув їх із кишені куртки. Дві церковні свічки, і до третьої, що вже згоріла, у баночку на столі додав, присунув до себе тремтяче світло і відкрив перший конверт. А у ньому листівка новорічна. Серьожа, вітаємо тебе з Новим роком. Бажаємо розсудливості, «Здоров'я і щоб мир настав! Твої Віталіна і Анжеліка!» «Ого!» – вирвалося у Сергійовича. Перечитав він ще раз акуратний м'яким почерком виведені рядки. Чого ж вони раніше не вітали? Подумав, пригадав, як нудно й буденно на новий рік Два місяці тому зустрічав Пригадав, як просто просидів до півночі Чарку на медової випив І спати ліг Засунув назад листівку у конверт Ближче до очей його підніс Печатку роздивився На печаці поверх марки Вінниця, 16 грудня 2015 року. Зітхнув важко, спорожніли думки його. Тиша бездумна у голові настала. Узяв до рук інший конверт, зрозумів, що також він від Віталіни. На марці початка Вінниця, 12 лютого 2016 року. Наступний конверт також за минулий рік виявився тільки вже з грудневою датою. Відкрив Сергійович обидва конверти. В одному листівка із привітанням до минулоріччя Дня Радянської Армії, а другому знову новорічні побажання, але свіжіші. З Новим Роком тебе будь здоровий і щасливий раптом, щоб... Приїзди Віталіна і Анжеліка. Раптом що? Спитав сам себе Сергійович. І не знайшов відповіді. А я ж їх ні разу не привітав, подумав за хвилину. Та і як звідси привітати? Погляд зрадницький його увагу звернув на мобільник, що біля будильника лежав. Подзвонити чи що, задумався. Узяв до рук, знайшов номер. Ніби випадково на кнопку подзвонити натиснув і до вуха підніс. «Ало!» – пролунав знайомий дзвінки і такий рідний голос. Алло, Слухаю!» Хотів Сергійович що сказати, але в горлі клубок застряв. Він його проковтнув, ти хотів, але не вийшло нічого, і тільки біль з'явився, але не в горі, а в душі. Натиснув Сергійович відбій, опустив долоню з мобілкою на стільницю. В очах сльози з'явилися, густа самі страдницького виразу набули, поважчали. Усе довкола важким зробилося, і повіки і на очі натиснули, і на плечах важкість. Піддався Сергійович цій важкості, опустив голову на руки. Телефон, затиснутий у правому колоці, задзвонив раптом, жадібно задзвонив, ніби боляче йому, ніби перетис його Сергійович надто. Слухав він цей дзвоник довго, кілька хвилин. А потім зрозумів, що замов вже телефон, але в вухах ще дзвін стоїть. І слухав Сергійовичу його відлуння, поки не стихло воно, поки тиша не настала. Аудіокнижка. На третій день березня сонце заграло промінням, як м'язами. І полями, і городом чорні плями землі розповзлися, з-під снігу вибиралися плечі розпростовувати. Двічі виходив зранку Сергійович на край городу, точніше до саду ходив подивитися, як там бруньки на гілках наливаються. Ну, а від останніх дерев саду, від яблунь за брикосами, до краю городу рукою сягнути, от і ходив він, як вже поряд опинився. Набродившись під сонцем березневим, повернувся до будинку, потримав двері вхідні пару хвилин відкритими, щоб повітря у будинку і з повітрям з двору змішалося, потім замкнув їх на гачок і клямку. Роздягся, роззувся, сів до столу. Три листівки, отримані від Віталіни, дістав і перечитав уважно. Слів там обмаль. Тому роздивлявся він більше почерк, ніж смисл і так зрозумілих привітань. Роздивлявся і з посмішкою, і ніжністю. Звідки ця ніжність взялася? Хм? Сам здивувався. Ей, мабуть, від самотності. І від того, що за три роки від початку війни зрозумів він, що дружина його колишня про нього не забула. Притулив він листівки до баночки підсвічника, тільки не картинками назовні, а привітаннями. Пообідав та все на листівки поглядав. А потім вирішив, що треба йому Віталіні також листівку написати, адже днями знову червоний день календаря 8 березня. Якраз і привітає він її. «Дай зрозуміти, що не пропав, що живий!» Подивився на підлогу біля серванта на два фотоальбоми з сімейними світлинами. Взяв один, розкрив. На весільних світлинах зупинився він. Заумер.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 Прозвучав фрагмент роману Андрія Куркова «Сіріб,